salmul 2 a toate divitorului Dumnezeule a toate te iubim fiindcă tu cuvântul rostai în oglinzile vocalelor lungi și la crucea iubirii ai știut să ne înjugi. Dumnezeule a toate te iubim fincă tu beznan bulgăr ai sfârmat când pe fiul iubit neamul din iad ne-ai salvat. Dumnezeule a toate editorile. Te iubim fiindcă frumosul tău chip ne-l ai dat. Și cu iubire ferbinte al inimii drum ne-ai luminat. Dumnezeule a toate ziditorule. Te iubim Fiindcă steaua sufletului nostru ai născut și fulgi de nea ai harului tău peste noi ai cernut. Dumnezeule, a toate editorile, te iubim fiindcă jingășiați, ca o floare de crin ți-am cules, și cu delicatul tău deget, ca razele lunii, între cei chemați. Ne-ai ales. Dumnezeule, a toate ziitorile te iubim, Fiindcă fântâna ta în sufletul nostru ai deschis, Ca să se adapte din ea cei cu dorul aprins. Dumnezeule, a toate editorile te iubim, Fiindcă în ruga noastră tămâia ta ai aprins, Și cu legea iubirii mâna ta ne-ai întins, Dumnezeule, a toate izitorile te iubim fiindcă din jugul durerii Sufletul nostru cu iubire l-ai scos. Și a neamului rădăcină la cer ai întors. Dumnezeule, a toate zitorile te iubim, fiindcă preoți ai împărățit din veac ne-ai și psalmul iubirii, noi cu drag ți-am cântat. Dumnezeule, a toate zititorile, te iubim fiindcă pe frunte și mână, semnul tău ne l-ai scris, când în minte și în inimă, numele cel nou ne l-ai zis.